Az egyik gyerek épp most hányta tele az utolsó papírzacskót, a másik a fülembe súgja, hogy pisilnie kell, még nem ebédeltünk, és 32 fok van. Mi a frászt fogunk így csinálni? Szerintem keressetek egy árnyékos helyet, és etesd meg a gyerekeket. Én elindulok a benzinkúthoz, fölhívom Zdenkó És már ment is. Bácskából származott a család, Miki beszélt néhány mondatot szerb -horvától. Feró bácsi és Zdenko távoli unokatestvérek együtt szolgáltak a seregben és együtt dezertáltak ben Feró északnak indult, Zdenko délnek. Életük végéig leveleztek, és amikor csak lehetett, meglátogatták egymást.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 Fogd az öcsédet, a két frotír strand közőt, és sétáljatok be a kiskapon. Bent találkozunk a recepció túloldalán. Nem kérdezett semmit, Fogta a kezét, és kiszálltak az autóból. Mi pedig Mikivel oda a recepcióhoz, és becsekkoltunk. Két személy, egy kocsi és egy sátor, tíz napra. Igen, kis hűtőszekrént is bérlünk.